ירמיהו, פרק כ"ה הדבר אשר היה על ירמיהו, על כל עם יהודה, בשנה הרביעית להויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכתרצר מלך בבל, אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור. מן <מח> שלוש עשרה שנה ליושיהו בן עמון מלך יהודה, ועד היום הזה, זה שלוש ועשרים שנה, היה דבר אדוני אלי, ועדבר עליכם, אשכם ודבר, ולא שמעתם. ושלח אדוני אליכם את כל עבדיו הנביאים, השכם ושלוח, ולא שמעתם, ולא התיתם את אוזניכם לשמוע. לאמור, שובו נאיש מדרכו הרעה, ומרוע מעלליכם.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 יען אשר לא שמעתם את דבריי, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון. נאום אדוני ואל נבוכדרצר מלך בבל עבדי, והביאותים על הארץ הזאת ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים, ושמתים לשמה ולשרקה, ולחורבות עולם. והעבדתים הם כל ססון וקול שמחה.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 והשקיטה אותו את כל הגויים, אשר אנכי שולח אותך אליהם. ושתו והתגועשו, והתהוללו, מפני החרב, אשר אנכי שולח בינותם. ואקח את הקוס מיד אדוני, ואשקה את כל הגויים אשר שלחני אדוני עליהם. את ירושלים ואת ערי יהודה, ואת מלאכיה, את שריה. לתת אותם לחורבה, לשמה, לסרקה ולקללה, כיום הזה. את פרעה מלך מצרים, ואת עבדיו, ואת צריו, ואת כל עמו, ואת כל הערב, ואת כל מלכי ארץ העוץ, ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד. את אדום, ואת מואב, ואת בני עמון.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 ואמרת עליהם, אדוני ממרום ישאג, וממעון קדשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נווהו, הידד כדורכים יענה אל כל יושבי הארץ. בא שאון עד קצה הארץ, כי ריב לאדוני בגויים, נשפט הוא לכל בשר, הרשעים נתנם לחרב, נאום אדוני. כה אמר אדוני צבאות, הנה רעה מגוי אל גוי, וסער גדול יאור מירקתי ארץ. והיו חללי אדוני ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ, לא ייספדו ולא יאספו ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. הילילו הרועים וזעקו והתפלשו אדירי הצון, כי מלאו ימיכם לטבוח, ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה.